Зірки вночі так і сиплються над головою дощами, аж Василинці страшно засинати, раптом якась залетить в її серце, і Василинка помре. Небо в Надинівці таке величезне, луг без краю, а Василинка така ще маленька в цьому просторі, ну як зернятко маку, тому як не за руку, то за штани міцно тримає діда, аби десь не дівся, не залишив її саму, так і ходить хвостиком скрізь. Нудиться, сумує, мала в своєму київському карантині. Малярійний комар з торф'яних боліт дитини не пожалів. Тепер б'є її пропасниця, і селоміт змушують пити гірку хіну. Нікому її не жаль, крім діда і дяді Васі. А тим часом, як трохи легше, я згадує Василинка медовий дух жовтої кашки під лісом, і пахучий свіжий вітер у верболозах, і білий пісочок на березі десни. А над ним – Прістоненьку прозору водичку видно, як метляють, носяться косячками веселі зграйки риб'ячих мальків. Якось Василинка зловила трьох у долоньки і пустила плавати в банку, щоб показати татові, як приїде з Києва. Та чогось дуже скоро стали, шкода, і миролюбно випустила свою здобич назад, у десну, щоб виросли, як їхні сестрички й братики, великими рибами, і плавали на глибині, а не тут, на піску, де кожен може взяти їх голі ручі. Таня навчила її плести віночок, і вони пускали його за водою, а якось хлопці взяли їх станою на човна дуба. Оцього вже вона мамі побоялася розповідати, бо доярки в десні мало ще не щороку тонуть. І між латаття, де живе якась старуха, Люсік назривав їй білих і жовтих лілій. Тільки вони швидко пов'яли і не ожили, навіть коли баба Малаха поставила їх у банку з криничною водою. Видно, подумала Василинка, вони живуть тільки у рибній воді, де чорне дно і слизькі водорості під човнами. Василинка любила сидіти на впочіпки, коли дядя Вася приносив заснулу, як він казав, рибу, і чистив її, аж летіла срібна луска на всі боки. А раз було вже розрізана щука, вирвалася з дядькових рук і боляче вдарила Василинку хвостом. Дівчина злякалася і відтоді, дуже близько до тої живодерні, ні на які заманки не підходила. Нічого там цікавого, крім дядькових балачок, вирішила вона. Та на коліна до дядька вона і в Києві встигає видиратися, і коли зовсім набридне йому зі своїми чому. Та розкажи, розкажи. Він не боляче шльопає її, штурхає в спину. «Іди, грайся, в мене екзамени пристали, як реп'ях». Що таке реп'ях, Василинка знала. І ображалася на дядька. Набурбошувалась. О, це вона вміла, закопилювала губки. Якось Люсик жеведян накидав їй у волосся малих реп'яхових їжачків. І тоді довелося цілі пасма вистригати. Волосинки посплутувалися. І знімати, як казав дядя Вася, диверсантів було дуже боляче. І ще Василинка знала, що буває тим, хто рве квіти на городі. О гіркових та гарбузових родичів вона не чіпала. Знала з маличку. Ой, хто ходить по городу, питається у свого роду. «Чи ви живі, чи здорові, всі родичі гарбузові?» Це вчила з мамою, татом, читала дядькові Василеві, розгойдуючись на його колінах. А ще ці жовті квітки на городі були їй зрозумілі, бо дідусь Давид Цовбун показав їй, як зав'язався маленький огірочок. І мала щодня бігала до нього вітатися, поливати його і дивитися, як він росте. «Майже непомітно, мабуть, вночі, думала Василинка, вона й то швидше виросла». Бо зовсім навіщо червоні туфельки вже були їй малі. А на Галю двоюрідну сестру з Надинівки завеликі. А от яскраві різнокольорові квітки, що красиво велися по жердинах у гору, так сподобалися Василинці, що вона пообривала їх майже всі і в повній долонці принесла бабі Маласі букет. Господи, що тоді почалося? Баба блискала білими очима і кричала лишенько і проклинала її так голосно, а що ти було дядькові Михалю на конюшні? А щоб тобі ті руки повідривало, щоб ти світу не бачила, що мені оце така шкода. Де ти взялась на мою голову турок городський? Що мені тепер без квасолі робити? Губи Василинки тремтіли. Вона плакала беззвучними сльозами, а татова мачуха обсипала її прокляттями з ніг до голови, лементувала на весь куток. Отоді міське дитя уперше почуло, що квасолька то не тільки в борщі, а й ото той букет, ті яскраві квіточки на жердині, і бабусині покручені пальці зелені від зілля. Звичайно, порятував небогу дядько Василь. «Посадити на сказав Баста. Він і мачухи не боїться, а вона його ще й як, бо моряк, і пісню спеціальну таку співає, щоб знали. «Я моряк, сакула міс знаком, я спільонок вирос моряком». Василинка їй теж співала разом з дядьком, тонесеньким голоском майже впівшепіт виводячи оте страшне з акулами знаком. Адже Акула в тисячу разів більша за щуку, а Василинка й щуки боїться, бо та вдарила їх хвостом. І зуби в неї такі, що ой. Ну та ж баба Малаха не зовсім акула. Була вона й доброю, наче й чучикалася з малою онукою свого хазяїна. А вже батька Василинчиного Андрія шанувала. То це чиста правда. І невісті київській годила. А невістка їй за те різні когти на машинці шила, та керсетки та спідниці.